کار کې اخلاص او د الله رضا باندې نظر ساتي هیڅ شانل څخه بهر یو کار په پوره کټوي په خپل تي په مسروي او مشه په پمختي نو اول ادب اخلاص او نیت استا نیت الله رضا د دې نظم نه زغم یره د یو یو ور میانه شي کومه ته پېټ همې منه وني بیا ملړه نو هغه وو په اسلام راز یغه و دې کول کې هغه په یاد ول کي یغې په کې به د مخلوق ته لپاره درک پرتی او د ادب او استه په ځایونه نو که د دې لپاره راستي نګمنه خالص د الله در ساده دې ادب او دې شپ شپ قران ذکرې اسمت <متحدث> قراني کړئ چې د قران کریم اسمت پسا په اسلتي وی دا روزونه راځي دا څنګه دا دوردا ان شاء الله خیر اوچوندو تقریبا 50 ورځې پدې خپل ولی 50 ورځې کې زمونږ یو شوټي مدي د چمې چټي وبم نیټه ور شوټي وبم تاسو وره کولم راځه اسمت قران کثره کوړه کیو نه کومې معنی راغو اول په ټولو نماز کې خپل په روانه ته اعلان کوي دغه دورې ته نهست ما کای په دورې پټه نسو کو کا دا نه چویته مینه تو یا سره او بیا رځ کې کیسوله راشه او بله لمینه ته یا سره قسمه او شوله راشه چې شپوله راولي د نه کوي کوم ورکاره پسر کې راځي ته قران کوي موږ ته سره راځو اره د کور کار زما نیډې دی دا تو کو دمن به سو غدون به قران ته راځو د نا کو داسې را روزانه سي دی اورس پکې موځه کې یا هوغه تلما چمو مال انوکو مل نجات او تدعون الی الله دا مو او می مانی چې ته یې جنګ کرا خدایونه تا د ځخ ترکه کوي ومې لمنو ته اعلان کوي چې موږ کاروبار درس پټم کیو کس ناراست یا بکه پکی غینا چې یې ناس تکلیف هم او دا رانه لاړ وې زه دې لاره غلی مو دا رانه لاړ که ته و دا باندې ته ناشته نه نازکه تعالی طا په صحه غوډې د چا مې په تچې غرو کې چا سپکاږي زمېږ ملمنو نه پاره وو چټینا او څنګه خپل کوي له دوی دا څنګه ملما زمېږ ملمنه چې دا غوینه درنه ولا سګو یو دې د یو اوته وتا نه استایځه د قران نه وباسي چې وایي څوک ملمنه ریټو دې په راګې په خوکه زمېږ یال دې ملما زله ولا سټو دې په اټیم ورخه ټوله کوټا وته پکې یو رض امیٹا خرافسی جنوبارد و ارسپ و احصاب Alcohol و این میلند علموان تو دیجو رضی بر mop و 해�ید سوکم نا دفا ارسپ ان تاون ف Radio واقع دان قبدأ شایدون د شده غلط ، آبا چکال عماسی بإلخاب و من م suppliers کردود تار او گورت تاون خود او زا رضی عبرد بلا و رضی تعال آده ارسپ ریا و رatching نو درس باندې کازا کې چیرنن غاړې خراب شو غاړې خراب شو بیا دراش پتہ زار نو مليمت تسکي مونږ د استاد محترم دورې له بټوک دې خبرنه د دې بهار نه مونږ په بهار ته سخته ګرمي و د جولای نه شروع دا هر په شته فالته نګډ وټ کیږي د سخته ښه ګرمي و امنه وروزه نه مدیمن روډ باندې غاړې خراب شو او چه مون بسو رسیدوم با بیا قیددد ناسی نیچ ناده داری نوابستر. نو چه مون با لادو خلق بزینی ولیو او مون با بیا گا دو رادا جرنیتار سالا چکم زیباو جرنیتار لگیدل وردیر سخت گرمی بوا تا مون لبایلا غلتا زیمیلاو تکون با لده بیا گا دیا و تکریبان یا وقتا مسلسل موس رمنا چرکیدوم دیا و راز مخبل ممشه راستاز مختراب تا تیلیفون کم و جنا شوهه مې اوس دا ځکه چې زموږ په دې نت کې سو پارک دی په لزامي ملامت اكو مې یا په ما کې یا ځکه په دې ملګرو سعودي په دې ملګرو کې څه چاشته چرون باندې دغه ډېرونه چې درتون درڅ شوږي استازي و نه تاسو نه ټیک تاسو نه خراب کېدئ تاسو وړي سره ګرمۍ کې د کور ولې راوته او موږ په هین ماته درڅونو دا یو دوبه چې باندې وسنا دې وینې چې دی ګټه پتاس وخت نه او پدې کې الله تاسو کړل کئ تاسو څه کو تاسو راځي او کو تاسو نه راځه اې تاسو یقین وکړئ چې دا به نماز منت په سبب د دوه کې خراب شي یو ورځ مونږ چې هر وخت دونه خو په وو خو اده ټولونه وناستو یو ټکه ورانه خطا نه تودا سي کړو تاسو ټول مرته دې به هر یوځه تا او چاله دې بهار ولاو ته ورکو زه که چې په قران باندې ورته کوه اسمت قرآن یې پڑھیو یو نه پاتہ سبب چټی نه کاوه جنا مل باندې ماجی یو سال تور او منګورو ته مې وی ولی خاص وای کړي دا سینیئر ته ساني وی ولیم وې چې په له کې مړ شې یو نو نمو وطوی تاسو که جنازه کسو. مایم لیم قولو. ها؟ بانده که اجا. نااای نینچه دسونجی لیتای که کپا ماخته. دسکاره تک ورانه. من سیده دس نامنید ورسکتان. نمو وطوی تاسو که جنازه کسو کول. جنازهی لیت لیت. ویتا. نمو ایچی تاسو جنازه لیت لیت. جنازه کود صارو کاری کنا. دا زکار خو لاسو چاژولې دوه ګولې مړ کور وا لاله لکه تبته سلی ګولې نو هغه تاسو او کان نو تاسو سقطي ناشوي د ترنازي د پیاوسره ماتي ګوري قران د اسمت په سره کې را پیدا کید دا دا ستیم شو نو جنازه دا د سړی کې رحم یې ولې سڀي شوټي کیلي یسیغه چټي شینوسي د زکار یا لاړ شي لسیو کبه نو زممو دخل کو دا کار دی چې د مړینه یو لوی مصیبت جوړ کړې ده چې دوی وته لورس کیږي. ساره نه بده کور کار کوي بیا بیا ځياس نیوي تر بیا ومن تر وته یې کړو ماجی چرچس کې نو بیا کور ته. دا سي وني زموږ د بارو چې دې نه کوي ګور نه مړی ځو په پلو پلو وانو او زموږ په ملک رو کېم کیږي. هوګوږه چې در څوک زره ندی چې زمام را کوسرو پیا په دی د د چا په ټول درسونه پنشي کنه مو دالیا به نشي درس پنشي خوخ کولې تماشه ځین تک راځین نو تاسو تیارې لرئ زه ما هم دالیا وی اوندري څلور اصطاق رو دیس کنید. نو نا قرآنی کریم از مد بستا پر سرکی وی مشر اصطاق محترم اللہ دی عمر مال اولاد و بیلم کی دیر خیر و برکت باشد. زمان دول اساتس اکرام اصطاق آغا ده مشر سیخ سره یو دوره یو دوره کلی بودوری وی آو ده دی کشر سیخ سره لس دوری کلی دی آو پا دی دورو کی اې وو ما یو چټی نه اخلي او دې په دکمې کارت لوخه د کومې نه او دور به کو نه پورې تا سوغل سومره پاواس کې سر دي او سومره پاسان له بوله ځکه چې موږ قرآني کریم په نوم او خلک دا غوږ درس ناغه اخس ګولې دا وليو قرباني ورته دي اسمت قرآني پڑھی او په دې عمر کې دا په پرله کې پروت دي نو د عمر کې څوک قدر دي شي کولې سونه چیغه ده نو دا قرآن ازمت جسنا بسلو کیمی دا قرآن بطال زان دار کی. الالم لا يودوی کبازا او حتنا توت يهو کلو کا. دا ایلم تالا دخبل زان نا یو زرمد در گئی. سوپوری چنا دخبل طول زان دیتا پاوالا کڑیل. دیه کریم چا بخبل طول توجوور کئی. درستا که دن نا دد بنوائی. بایج ملگری چراش ندر آرنو سرزان لبالا خدوری. اول نا ځې ګورې څو بیماران د دای له هماسې مرو سره څرګندې چې دای ټټه والی شي کټ یا پرڅه یې کینې کینې نسته شي. په دانه چې داول سره میټډه والی او په ټټه دیوال سره بيستره کې ور شي. سترګې ور د تصحافظ کې. ها؟ او چانسان دیوته شي. شاګر دیوته شي نو دا یې دیوته یو اشته باغ وباس تاس باندې بیره نو دای په داول سر نن تا బాలق ګوري چه لبالخ رال رونا اي تا کیا رال رونا ايو چهزو ده ده ده اواما بغای ده ده نو چکم روخ باندیان تا ایتو مده سر ده ده نو ای نکس ده ده نو اکتاسو ما ده بو ایسو نساس ده نیغاناسته. او داشانتا کی رما بطول درس کی ده هلوی. نو چه سر ده نو اواما ده دون بی مارو سر ده ده ده ده ده نو ایتو ده ده ده نسرم کهو چه لامالی دی پوکشتي سي راه نه تولك زان اس ماوک دي شي تا لن طاقت ورک نو کله طاقت ورک نو نه بي دي بيماري بيماري کي سوچن تا کي لك زان کله په چې د خپلواغه اثر د باندې راشي زموږ ستا زموږ محترم بیا بیا سما د خلینا angle تو هغه دي او دا د هغه اثر دي د هغه د اخلاص خلنا سما د یو تا متکل کړي نظام او استاد محترم آغای وایزه و ایتسوانانو سره کینم نماتي دسوانانو خويره او جکره انسان د ګډاګر سره شوک کې د ډډو یا د ګردو یا د شکر چبه چي نو د دې نن سره مو تل کې خپل وړوډي او پټتي یو پښتک او دې په ماته مستیم وځي دې و دې سره د دې نو وټوم لارو پور کرا نو بیا واپس یو کې نه په را وبس کای یو ګوت مرای نو پښلنديږي او هغه او مرز مونږ سي وایي نه کسان له چي کل زه دایې کلی کې صحابي دي نبي عليه السلام <سؤال> ته وي خبر واته السلام دا و ایستاین دی يمينه کې خپل خیلاس نه دي ماته ورکله ورته دایې د کل <سؤال> کا وکړه خپل پر لیکي نشکول نه لوسي تر څو ما غولي کليشه دا یو یوټه کلی کا دوی سربېره ته ژوند بنابري یو خوب څنګه ناراست سب کسان چې لیکي نه کای خوب زړواس دایې به و دې کور راځه دایې سره ودکی کومه تاسان لې لیکل نور دین کورات دي او چه څه در سکم په پخې باندې کوته ګرځای تاس نکو بوله نه راځه بیا چې مت واره دغه نه او بل لیکل نکړ ودکی کی وره ها بیا ولې سنتري نه ਸੰسار جوړه مې بچې پېشل نه چې ਸੰسار راوځي پړ ودکی کی وره تا نه بدلځه نه او کومه وی چې راز دې کم نصار د شپې په وخت کې سمولای کله څه سموتالي نه چې ما سپوتم او بیا نوی نواب کو په وخت د ټیکې موږ په وخت د ټیکې کده چې مولای وي مطلب دچا بیمارای دی او دا به د وځي اس ګولای پوری په وخت کولن پوری نه سهار پوری وستا سکو پرابر شوی نو په دا رسکار کې به په گزاره کې ویلا چې دا غولې چې ورته روغ او خوري نه مدي پوری دا کوروبدي خو بیا وځه باندې سترګې پټي وي نو صرف دوه نه پورا چې وځه هغه الرجي او هغه تبې نو په کلاس کې ورته ودکي غينا او کچاله خو ورتو چې هغه بیماری وا غولې په نړۍ وي هغه دي پختللې ګوتري زه ومنو درو هغه تا ته په خپلې لګوتري او یا ورځي غوړي مخلاس وینځم شباب تازه کاوه زه دې سره ودناله خوپ تښتې ما ته مخامخ کم کسانه ناستي او کنه انلاین درسونه سو کوم ټول داهي دایات دي یود کیږي بنا لیکل وکوي ځان سره خپل پټ کابي برابر ساتي نننن خپل کاپو ته ورچی رسونه صفات کوي فاتي څونه سفې پاتې دي صاحب له دا پروګي یو کنه نن دا سماندی د بار د نن نه حل کافي خبره کنه چې یو بدز کی شاري کې یوي توکلی ته چې پین ته لږه وبسته ځه نن له چې زکه له د دې آیت د طيب په ریبلې سيپارې کې د بل صورت په 103 پته نو تاسو بتایته ترانه وي په داینا سربشور چې یو یوي لټوم ورکي چې او بل بل لټوم ورکي کومه یانته سو نو به یې ارو به ټول د کولې سره واس نو باشه چې څو نه تاسو خاموشي سره په درس کې ناشې زموږه توجه وجو برابرې او تاسو هم وجو برابرې ندویم ادب و ازمت کا قرآن او دره مداب ممتتغی سرامات آفت بایان کو درسگاہ کی دن ندن نا بیکل با کوایی درد بنا وحایی او داشان تی درسگاہ تچ رازائی نجت مائش کل کے بنا سی تنزیب سمر بنا سی او پلا رباندی با ذکروازکار کوایی وزول خبری بنا کوایی بدو سڑوک بنا گوری دخپری برکی وڈی رجان خیال ساتایی داغه تاسو په ډوډو او صدرګو کې را رواني په جامې مو چولې او د مې کالشته جن په را رواني دي د ميدان کالج ته داني دا سکول دی او دغه د زده کونکو مدرسه ده زده کونکي هم یو اسلامي قران لراځي نو ګرڅه کوي د ميدان د زده کونکو مدرسه نه دا د موحدینو مدرسه ده او په دې کې ماور تاسو ته ویش دا په کلاس باندې دی چې کار څو شوه دلته راځه دا په راځتا ستاسو د اوت سې شي او تاسو کی دا ځنقې دننه د ټیم نما مثلا 8 بجې شروع کوو. نو چې تاسو لس می ته کم 8 بجې د سبا دغه حاضرې خپل ټینځ د برابر برابر کړئ. دزور سم وخت تکرار وکوي او سره چې کومې کل دننه پروت په دشي ویری هغه سمې وب برابر وي. دا چې تاسو په وخت راشه، با جمعګری نن خوخت خیر دی. ما مو له شپږ و ملهره د خوشی گیټ مکو له وک نو دی نه دی منورو د هل په دروتی د قران سره اندی نه ډیره درته دې په قدر کوم د احساس ما تشلا زه د سمګېره وخت پاسې دیوم او ډیره نا وخت پوری ما دې سوچ کې ویوم چې خدای پاتا سمبه سکیږي د قران په کتاب کې ده نه ان سمون کې اله ګاولن سپیلہ الله یې زره شیما بچو په پرنوینا دا پران بیان ول دا دیر قرات کار تاسو پدشت ها دا غیر خلک ولنه بیان خناری زور ورته او چې کله انسان کې اخلاص وي او د الله رضا وي نو به آسان شي یا آسان شي دا انسان پورې نو نن خونډیر وخت دی راغلی او سبا به ان الله تاسو پزدا ات نه ات به چې زار شورو چه ناسو لس کم عطر دا حضیر یه. دکه و کسانو جلوطی بی نو خیر دیووی دی او دیمی لحضیری گئی او چه نا کم دیووی دی ندا نو دی دی دیلس منتا کم عطر بجو لحضیری گئی. و وقت مانگی راسی دامو ایچرالا که خلاصه دولا که او لحظیر گئی. دا خلاصم زمد درس مقصد دی او دا حصولم زمد درس مقصدی کارو نای. دیر زیاد وقتی ز او هغه بیا بهر تاوږي دې تیر وختي به نانو وروتي راخته بندا سه زم نيشتا دې تک هم سنشتا دلانو سوال کوچي الله ان خپل درستا هي مرکه وسره بيټو کوچره سره برابر راځي وګيا ونستا څنګه تکلیفيونه به زمان اخر ان هې ورو دي حالات ته خیر خير دي دې انسان په کوم کار کې خير دي الله ورسره مها مليته يمن دلانو په دي حالت راځي والله دې نه راځي وقتی بنا رازی نده سفاوی. او دویم خبره چې این ملگرو نکم کمزایی نونی ولی. او بکم کمزایی کې نازبرش. نو طول دور پوری بنا دا دا دا دا دا دا دا زینه. سبا بدانی چی بلا یوکس او دا بل ملگری بزینه. اوو چیزو خونن وقتی را بلی. او برون وقتی را بلی وین تا بزن نده نی ولی. زاید وبجن نکوي کيا مې من راکچاسره دوه کي خپل ځاي وته سورته مجادله کي لاره وليځ برما وي ځا کي له تفسه په مجالس ففسه يفسه لنا لكم کله چې تاسو ته ویلی شي مطلب پاتیا استاد ياب د ټوټ نوول تاسو سره خولم زرس کوپشتا ده نه تکای ټول کا سان چې د دازي ته کورانو والا خلک دې داغه ساعت پر جاهلان خلک دې دا مو ټولي ځان سي بیا ته خوزې دي دا اوس داسي بدته دې دي دا سې وسو دا ټولې خو کولې کورانه یې دا دې خوزې دي زړه زو باندې بلي مالګری دې څټ هغه بخيال ساتای ځینې چې نووی مالګری وي هغه به سبانه او ته ته اقوا شودي په اقوا شودي په شان دا څنګه باندې له کوشش پرمدايه چې ساتنګوي بلي مالګری نه سې ورته وي نو دې هغه کدا که دا څه پکې معنی دی چې زه نه پوهېږم په ورځ د دوا لپاره بلی نو دا څه پکې درس ولای او سیری کړي بیا نو څه که ساتکم شي از دې معنی دی به بیا نه راځي بیا به ځینې شي او بل خبره راځي ځکه ګټه زادو کومه نو کوم څه که بل راغلی متختی نو مزه به بیا کولاو شي د ګرم انګرو او بیا به ټول بیا به مسله کله یمر کی بناروست بدري تاس تکلیف ور ناش کوي نکته باسي ما یې په پجاراشي وای تا نه جوړه او وای څوې کیناسته نه شماله سوزه نه راکېدو دا ډیره د اخلاص نوبسې خبره دا چې ستا یو د قران ملګری می دا مه دي څنګه نه او تا دغه کولې ته دوايي او دا به ما فکر وکړ نک ته باندې بدل ځاګه مو مشرانی ته زیوی دغه مشرانو به هم عذاب کوي او ناسو که با کشران او دید آغی با مداب گوی نبی علیه سلام فرمایی لیس مننا ولیم یرحم صغیرنا ولیم یوکت کبیرنا نبی علیه سلام فرمایی زموم مدین نیزی شخواهات مکو پورز دکی آمد سوک چه دا مشر ازد نکی او د کشر باندې رحم نکی نو مشرانی ملگری با کشران بان دی رحم کی او کشرانی با دا مشرانو عداب گر دارنگی امیرانی تیدیر ازگاه کزا کټاسو باندې خپل انویرانو ډیر یاد ادب کوي تاسو خپل میرانی معلومی دي دا راندې د دورې چې که دوا میرانی موږ دې کسانو د پاره مو قرار یو میښتا د سید آباد او یو سويرا دا د شه پهیدو دا د تاسو میرانی دې کټاسو سم سره وی ستکلیفې نو تاسو دې ور سره به تکوي بیا مختا اټلاره کوي چې د دې د وسخه پراني او د د وسخه مشکل ختمه دې امیرانو به په ادب کوي د دې باندې هسته وي دا رنګ چې تاسو مینا ځماري دي ګیب تاسو له <سؤال> ادب درکې تاسو پسندیت په دې ګمونه تاسو امیرانو د دې سره بطني ځنه نه وي دای ته مخ نه ورکړای و دوی د تاويته د زین په پاسه خبره به او کنه دې امیرانو خبره چاونه بنل لا دته بداسي چې کومه خبره یې وکړي نو بیا بیا چې ما نو سهار سره سره درکې باندې اوسه تا دا دفتر کوم چې تاسو باندې دا په لحه اس کاوي څلورم دفتر کان بهر کوم یو ته فیس وکوا تاسو چې تیګاډی دته ولاړ یو بوسو قیامت دی هیڅ د بس دا سی چې باجی مرګری دای بګم شپ د یاری شي نو دې باجه په خبرې و دې رخه کنا نو پوجا یې ورو دې روز پوري نو خبرې باندې کاوي ی دوران در څنګه شو نو خبرې باندې شروع کاوه یو چې زمکي ملګرو پیدا دته هیڅ څنګه درڅنګ شي نو دوا د نکای او سم دسته ته په خبرو لاس پورې ده دغه خبرونه د پن کافی درټولولو نه مخکې مخکې دوا ده توا کې ول څوکتی د قران ته مکيل نه ما ته واغاني دی رهی قبلې ده توله ورستړی شوې اوس تک په یوه تین دې سال نه توو او بس بیا په پن کافی بسټرټولوي او په ماخه داني چې سار سګار بار هر نه او دا څه خبرو خبره نو بیا با په ورانم ګيلي را لګي چې دا چل چللی دا کسانی ساني چې راشي نو ټول خلک شي او دا زمونږه پکې نه نو بیا وې ريور باندې او تخته دی دوه ريور باندې پسې نار شي دا څه څه خپلې غلطو ته په خیال کوي چې تاسو قرآن ولا خپل داس یو حرکتونه کې چې نامي په وجه ز دې په لمر باندې صدا غوله کې سوپر پسي ما خبرو کې کومه اسبړه موکړه تم قران مو اسبړه کړه باندې ورته ښایي stra suchitama د ناظریتي لا سندي نو هغه باندې باندې وایي باندې کوشش وکړه چې ناظریوالو ته قرآن ښایي تجوید والي چې کوم دي کم چې کومه کسان یې اوس کود سکولونو چټیا نه دي اوس سکولونو نه شو نو تاسو په سمته وبیا ما سيګر کی زموږ د دادرس ګندات وګنتی دا مولې چې له وی مقبول کوکې یذدی مې ګورو دمر کثر یو تعلق جوړ شي چې ټول کال ملګری کوم قران زده کیږي د بیا رای ته دوبارا ریویژن کیږي د اوړای کیږي د علم کې اسافه وشي ددا د علم ته اسافه کې د فارده د هیڅ او د هیڅ دغه د فارنګ دي په دې دورې چې کمزور دي ددا اره چې په دې لګي چې څو ډوره کوي یو خدا لغتي ترجمه والے دی ګناه د دې دورې دي څو په پتوک سره ډوره کوي او څو په سلوورو ملا کو نیمانه توفيق سماع نصاصي کرام کو سرغاكي څه په خپل ډول تر څو مولا دې په هیڅ کومه دا سمجه وي چې ما یې ته کوشش په मुद्दा کو چې دتي ټولې تا دا قراني کریم اور اوس الله پر او بنديانو په کې دی او دامه رسو شي نو دا ټولورو د قراني کریم د ځلکني پارا یو احساس نه دې ره تر څنګه او سلوور ته تر څنګه نه باد چې د دې ادا په کتابه صالحه کوي ان قرآن اسان شي داو ادا د قرآن اصول د قرآنی کریم شروع کو اصول د قرآنی کریم تاسو سره سنواناته کی زموږه ساتي زه ګرام